Un dia no gaire llunyà. Veurem esclatar la revolució universal i l'actual ordre de coses basat en la propietat, la dominació, l'explotació i el principi d'autoritat burgesa i reaccionària desapareixerà. qui estàs dient? Tots els estats, les esglésies i les lleis jurídiques policiaques i financeres seran destruïdes. Milions de certs humans que avui viuen oprimits respiraran al final en plena lluny. D'aquí hi ha ja una terra molt plana on els homes són lliures i el vam és de franc. Es menja porc i les dones són vaques, tothom creu en Déu i són homes de bé. No hi han peluts ni hi ha persones, l'església va plena i els nanos van nets. No siguis boig i vida xauxa, la terra on tot és com ha de ser. polítics i ningú no vota, no hi han eleccions hi ha un sol governant. Vina xomxa, la terra perfecta, la terra on tot és com ha de ser. No hi han presons el qui de fa la paga. No calen jutges, hi ha pena de mort. Hi ha un sol exèrcit, una sola pàtria, tothom és feliç, no hi ha estrangers. Seula la mà dreta a l'esbàstic enfront. La democràcia és el nostre Déu. L'isca, xauxa, traidor qui no ho cridi. Som el país de la llibertat.